Християнство. Християнство – релігія, заснована на вченні Ісуса Христа, який жив у Палестині 2000 років тому. Нині християнство поширилось у всьому світі. Християнська релігія має більше послідовників, ніж будь-яка інша. Приблизно півтора мільярда людей вірить, що Бог єдиний і що Він послав свого сина Ісуса Христа на землю, щоб сповістити свою волю і застерегти людей від гріха. Життя Христа Життя і вчення Ісуса Христа відображені в новому заповіті, який є частиною Біблії, священної книги християн. Старий заповіт містить священні писання іудеїв. Ісус за переказом здійснював чудеса і зцілював хворих. Римські правителі Єрусалима розп'яли Ісуса на хресті. Християни вірять – що через три дні після своєї смерті на Христі Ісус воскрес, а через сорок днів – вознісся на небеса. Поширення християнства Учення Ісуса проповідувалося Його учнями і послідовниками, які й утворили перші християнські общини. Попри переслідування і гонитви, в 324 році християнство стало офіційною релігією Римської імперії – а пізніше поширилось у всьому світі. В наш час у християнській церкві існує три головних напрями – католицизм, протестантизм і православ'я. 56% віруючих християн – католики. Триєдиний Бог Християни вірять, що Бог єдиний у трьох особах – Бог-отець, Бог-син, який зійшов на землю в образі Ісуса Христа – і Бог Дух Святий. Разом вони утворюють святу трійцю. Таємна вечеря. У ніч перед розп'яттям Ісус востанє вечеряв у товаристві своїх учнів. Подаючи їм хліб, Ісус сказав: Це є тіло моє, подаючи вино, це є кров моя, під час головного християнського таїнства, святого причастя, віруючи, куштуючи. Хліб і вино згадують про жертву Христа. Християни святкують народження Ісуса Христа на Різдво, Його воскресіння на Великдень і зішестя Святого Духу на Трійцю. Іллюстрації Найвідоміший християнський символ – хрест. Він нагадує про той хрест, на якому було розіп'ято Ісуса Христа. Риби умовний знак перших християн. Перші літери слів «Ісус Христос» утворюють «іхтис» – грецькою риба. Біблія складається із Старого заповіту, древньоєврейських писань та Нового заповіту, в якому описується життя і вчення Христа. У вербну неділю, остання неділя перед Великоднем, чимало християн іде до церкви з гілками пальми, це нагадування про прихід Ісуса до Єрусалима, де народ вітав Його пальмовим гіллям. Главою католицької церкви є Папа Римський. Католики вважають Його намісником Бога на землі. Новонавернені християни проходять обряд хрещення водою. Він символізує очищення від гріхів і нагадує про те, що Ісус був хрещений Іоанном Хрестителем.